12. Leningrádon kívül még nőttek fák, varjak pusmogtak a nyírek ágain, mókusok rohangáztak a fenyők közt. Kövér ártatlan mókusok voltak, könnyű lett volna leszedni őket egy pisztolyjal. Szerencséjük volt, hogy a megszállt ország részben éltek. Az erdőben masíroztunk, meg a nyílt mezőn a hideg napfényben, de sohasem mentünk látótávolságon kívülre a sinektől. A hó kemény volt, tele fenyőtükkel, kellemes járás esett rajta. A németek által ellenőrzött területen voltunk, de a németek jelenlétének a háborúnak nyoma sem látszott. Furcsa boldogság fogott el, Pityer volt az otthonom, de Pityer temetővé vált, szellemek, kannibálok városává. Szinte fizikai változást éreztem most, hogy a vidéken baktattunk, mint ha tiszta oxigént lélegeznék be, miután hónapokig kuporogtam valami szénbánya fenekén. Nem csikart már a hasam, nem volt eltömődve a fülem, a lába erősebb volt, mint hónapok óta bármikor. Koljára is így hatott az élmény. Hunyorgott a hútakaróról visszaverődő fényben, összecsücsörítette a száját, és nagy pára pamacsokat pöffentett a levegőbe, úgy élvezte a trükkjét, akár egy ötéves gyerek. Zöld papír darabot vett észre egy nyírfa tövében, lehajolt érte. Közönséges tíz rúbeles bankjegynek látszott, lenim bámolt ránk komor szemmel a nagy, kopasz koponyája alól, csak éppen a tíz rúbeles szürke volt, nem zöld. Hamis? kérdeztem. Kólya bólintott, az égre bökött, aztán vizsgálgatni kezdte a bankót. A friccek dobálják le ezrével. Minél több a hamis bankjegy, annál kevesebbet ér a valódi. De hát rossz a színe. Kólya megfordította, és olvasni kezdte, ami a másik oldalára volt nyomtatva. Az élelmiszer és a közszükségleti cikkek ára megsokszorozódott, a Szovjetunióban virágzik a fekete piac. Hopp! Helyesírási hiba. Otthon sötét üzelmeket folytatnak a pártfunkcionáriusok és a zsidók, míg ti életeteket áldozzátok ezekért a bűnözőkért. Funkcionáriusok. Ez jó. A félországot megszállják, és nem találnak egy embert, aki beszéli a nyelvünket. Nem sokára megjön majd az eszetek, ezért őrizzétek meg ezt a tíz rúbeles bankjegyet. Ez lesz a passzusotok a szabad oroszországba való visszatéréshez a háború után. Kólya felnézett és rám vigyorgott. Sötét üzelmeket folytatsz, Lev Abramovics. Nincs nekem olyan szerencsém. Ezek azt képzelik, az ilyenektől majd átállunk hozzájuk. Hát semmit sem értenek. A propagandát mi találtuk fel. Nagyon rossz taktika. Felbosszantják azokat, akiket meg akarnak téríteni. Egy fiatal ember azt hiszi, talált egy tíz rúbelest, remek, talán vehet rajta egy szelet kolbászt. Erre kiderül, hogy nem is pénz, csak egy rossz helyesírású fegyverletételi kupon. Rászúrta a papír egy foágra, és meggyújtotta az öngyújtójával. Elégeted a lehetőséget, hogy egy szabad térhes országba vissza, mondtam neki. Kolya rám mosolygott, és csak nézte az elszenesedő, összepöndörödő álbankjegyet. Gyerünk, hosszú után még előttünk. Caplattunk egy órát a hóban, aztán Kolya megbökte a vállamat kesztyűs mutató ujjával. Hisznek a zsidók a túlvilági életben? Tegnap még idegesített volna a kérdés, de ma már kifejezetten szórakoztatónak találtam, annyira rávallott Koljára. Őszinte kíváncsiság, minden apropó nélkül. A zsidója válogatja. Az én apám például ateista volt. Hát anyád? Anyám nem volt zsidó. Á, szóval félvér vagy? Nem szégyen az. Én például mindig úgy gondoltam, valahol cigányvér is keveredett az ereinkbe. Rápillantottam. Hászki kék szempár, göndör szőke fürtök a prém sapka alatt. Nincs te benned cigányvér. Miért? A szemem miatt? Sok szemű cigány van a világon, barátom. Mindegy. Az új szövetség világosan fogalmaz a kérdésről. Követed Jézust, menj be mégy, nem követed, irány a pokol. Na de az új szövetség? Még arra sem emlékszem, van -e egyáltalán pokol az új szövetségben? Ó, seol! Mi? Az alvilágot Seolnak hívja. Apám egyik versének ez a címe: A Seoli Kocsmák. Furcsa érzés volt nyíltan beszélni apámról, meg a munkásságáról. Nem tűnt biztonságosnak. Olyan volt, mintha bevallanék valami bűnt, és a hatóságok meghalhatnák. Itt a szabadban ugyan nem volt hatalma a Lid bűrónak, mégis féltem, hogy elkapnak, hogy spionok bujkálnak a vörös fenyők mögött. Ha anyám ott van, rögtön elhallgattat egy figyelmeztető pillantással. De azért jól esett beszélni róla. Boldogsággal töltött el, hogy a verseket jelen időben lehet emlegetni, ha bár a költő már csak múlt időben létezik. És mi történik a Seolban? Megbűnhődtök a bűneitekért? Nem hiszem. Mindenki oda kerül, akár jó volt, akár rossz. Egyszerűen csak egy sötét hideg hely, ahol semmi sem maradt belőlünk az árnyékunkon kívül. Nagyjából stimmel. Felmarkolt egy csomó tiszta havat, és a szájába tömte. Pár hete láttam egy katonát, akinek nem volt szemhéja. Harckocsi parancsnok volt, a tankjuk lerobbant valami rémes helyen, mire rájuk találtak, a legénysége meghalt a hidegtől, neki meg lefagyott a teste. Elvesztette pár kéz és lábujját, az orrából egy darabot, meg mind a két szemhéját. A tábori kórházban láttam, Épp aludt, De azt hittem, hogy halott, Mert a szeme tágra volt nyitva. Nem is tudom, lehet-e az ilyenre azt mondani, Hogy nyitva, Amikor úgy se tudná becsukni. Hogy maradhat normális az, Akinek nincsen szemhéja? Az egész életedet úgy kell leélned, Hogy soha többé nem tudod behunni a szemedet. Én inkább megvakulnék. Sose láttam még kólyát rossz kedvűnek. A hirtelen váltás nyugtalanított. Egyszerre hallottuk meg a vonítást. Arra fordultunk, és bekémleltünk a nyírfák, gírbegúrba gúrba alagútjába. Úgyhogy volt ez? Bólintott. Alig, nem. Néhány másodperc múlva újra felhangzott a vonítás. Volt valami rettenetesen emberi a hang magányosságában. Kelet irányba kellett volna tovább mennünk, estére. Emgába kellett volna érnünk, de Kolja lefordult a síró kutya felé, és én nélkül követtem. Itt mélyebb volt a hó, nem sokára már combig merültünk a buckákba. Az energia, amit tíz perce még éreztem, szép lassan elszivárgott. Fáradt voltam, mintha kolonc húzta volna le a lábamat. Kolja lassított, hogy beérjem. Ha türelmetlen volt is, nem mutatta. Leszektem a fejem, hogy lássam, hová lépek. Egy kibicsaklott boka az biztos halál lett volna itt, ezért előbb láttam meg a nyomokat, mint kólja. Elkaptam a kabát ujját. Egy hatalmas tisztáshoz értünk az erdőben. A több hektárnyi hóról visszaverődő napsugarak olyan erőssek voltak, hogy el kellett takarnom a szememet. A hófelületét lánctalpak tucatjai szántották fel, mint a egy egész panzerdandár haladt volna el arra. A harckocsi lánctalpakat nem ismertem annyira, mint a repülőgép motorokat, nem tudtam volna megkülönböztetni egy német sturmtiger egy orosz T-34-estől, de azt azért tudtam, hogy ezek nem a mi tankjaink. Már rég áttörtük volna a blokádot, ha ennyi páncélosunk rejtőzne az erdőben. Szürke meg barna csomók hevertek a havon. Először azt hittem eldobált köpenyek, de aztán az egyiken megpillantottam egy farkat, a másikon egy előre nyújtott mancsot, és rájöttem, hogy döglött kutyák, legalább egy tucat. Újabb vonítást hallottunk, és végre a vonítót is megláttuk. Egy fekete-fehér juhászkutya vonzolta kifelé magát a mezőről, a melső lábai végezték a hátsók munkáját is, mert azok nem mozogtak. A sebesült állat vércsíkot húzott maga után vagy száz méteren át, vörös ecsetvonás fehér vászonra kemve. Gyerünk, mondta Kolja, és már ki is lépett a mezőre, mielőtt megállíthattam volna. A tankok eltűntek ugyan, de nemrég járhattak erre, a csapások még tiszták voltak a havon, nem fújta be őket a szél. A németek a közelben voltak, méghozzá tömegével, de Kolját ez nem izgatta. Már a tisztás közepén volt, sietett a juhászkutya felé, én meg szokás szerint loholtam utána. – Ne menj közel hozzájuk! – mondta. – Nem értettem, miért mondja ezt. Valami kórtól fél? Vagy azt hitte valamelyik haldokló kutya belém mar? Amikor odaértünk a juhászkutyához, láttam, hogy egy fadoboz van a hátára erősítve valami bőrhámmal. A dobozból botféle állt ki. Körülnéztem a mezőn, és észrevettem, hogy az összes kutya ezzel a szerkezettel van felszerelve. A juhászkutya nem nézett ránk. Minden áron el akarta érni a fákvonalát a túlsó oldalon, mint ott biztonság, vígasz, de legalábbis nyugodt halál várná. Két golyó ütötte lyukból, vérszivárgott a csípője körül, egy másik meg a hasát furhatta át, mert nedves von szólt maga alatt, a beleit, amiknek nem a napvilágon lett volna a helyük. Léhegett, hosszú rózsaszín nyelve kilógott a szája oldalán, fekete ínye felhúzódott sárgás fogairól. Aknák, mondta Olja, arra képezik ki őket, hogy a harckocsik hasa alatt keressenek ennivalót, aztán kiéheztetik őket, és amikor jönnek a panzerek, Szabadon eresztik a falkát. Bum, bum. Csak hogy ezek közül a kutyák közül egy se robbantott. A németek nyilvánvalóan tudtak a dologról, figyelmeztették a géppuskásaikat, és a géppuskásaik jó lövészek voltak. Döglött kutyák hevertek szanaszét a mezőn, de tanktetem, felfordult páncélautó, robbanás semmi. Egy újabb zseniális orosz trükk, ami kudarcot vallott, mint ahogy minden orosz trükk kudarcot vallott, és én elképzeltem az éhes kutyákat, ahogy rohannak a panzerek felé, mancsaik alatt porzik a hó, a szemük fénylik, boldogok, hiszen hetek óta először talán most majd jól laknak. Add ide a késedet, mondta Kolja. Légy óvatos. Add már! Kihúztam a német tört a hüvejéből, és odaadtam neki. A juhászkutya vonszolta volna kibelezett testét az erdő felé, de a másik lábai már nemigen bírták. Amikor meglátta a közeledő kóját, abba is hagyta. Úgy döntött, ennyi elég volt. Feküdt a vértől nedves havon, és fáradt barna szemével kóját nézte. A fabot úgy merett föl a hátára erősített dobozból, mint valami árbóc. Törékeny holminak tetszett, olyan vékony volt, mint egy dobverő. Jó kutya, mondta kolja, letérdelt melléje, és a bal kezével hátra húzta a fejét. Jó kutya. Egyetlen gyors mozdulattal elmetszette a torkát. A kutya összerázkódott, ömlött belőle a vér, gőzölgött a hideg levegőben. Kolja szelíden leeresztette a fejét a földre, ahol rándult még néhányat, a semmit karmolászva, mint egy álmodó kölyök kutya, aztán kimúlt. Hallgattunk egy percig az elesett kutya iránti tiszteletből. Kólja mindkét felől megtörölte a véres pengét a havon, megszárítgatta a köpönyege újján és visszaadta. Vesztettünk negyven percet. Siessünk.